فرهو <تريفو> ایو جایدو بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ وقالو لا تنفرو فی الحر قلنا رجعنم اشد حر لہو کانو یفقرون سورة توبہ سلور سیوہ اوله حصہ کے بیان د مشرکینوں او دا غیس حلور قسمونے بیانون یو معاہدین بیلوہود الغیر المواقعت دیم معاہدین بیلوہود الغیر دریم کې سمو محاربین او جنگه انکی کی کې سمو مستامینین امن غوښتونکو دار یو غمه بیانو بیا د شروع راو پای بیان د انل کتاب او د هغهي اوصاف بیادری ما ایسا دو دیر شمیاتنا او پایی کی صفات ده منافقانو ده منافقانو صلور پانزوز صفتو بیان کر او دیر داینا پینزم پانزوستم صفت منافقانو صلی اللہ علیہ وسلم نا رسط پاتی نو امیر نبا رسطو پاتی کی گی امیر باکار کئی اغا باکار نزی جیاد لبزی مساله بیان لبزی او دیوات نبا رسطو پاتی شیم شپاک پانزو ستم صفاتو اگریو ایو جای دور بیا موان خوزیم فی سبیل اللہ دمان لا ګول او اخراشید ځان کړول او اخراشی دایو به بدګرنځ دی جهاد کی په مان او په نفسه وه پنځوسم سی밧 لا کنفیرو فی الحر مغرب ام نکایو مغروب ته وای ګرمید مزای تکلیف دے مزای مصیبت ده مزیخ بلا باون نزی او مرگری باون منی کئی بیا بیاته پانس وصلم صفات او ولی ادا کو قلیل او ولی اپ کو او با خاندی لگه او با جاری دیر او یعنی دائی بل صفات او چه خوشحالی بے کمی او غم بے دیری بے واتول امر پا غمونو باندی با اختی او. نبیین سے پانس اصلاح صفت فاریال مخلفون بمقادیم خلاف رسول اللہ خوشاہ رشو آر رسطباد کی دنکی پاکی ناستود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکریو ایو جایدو بیا موالی محلو سین بی سبیل اللہ او بغن دایج جیا دګی په دغور د مارونو کډور دانو بنار د الله کې او پر روسم صفات لا تجرو فی الحر او دای په مارګرو تام مزیب گرمای کې جنگه تبوک لا روانو نو دایخ مارګرو تاوی د ګرمای کې بڅوک شي تلوونی کو پا خواه چه ما در شورو گه دویم کالو غاربن گرمی و دویم که همو یاو مارگر ویدی خاطرات راغی مارگر اولی که زدارتلمه وواندوی چه گرمی را را را دویم که گرمانگ در شورو گه نما ودویتو و تولی که کل نارو جهنم آشاد حر دا جانم ور بیادیر گرم دے وقالو لا تنفیرو فی الحر وی دائم دائم گرمائی که وی آیا ور دا جانم دے رسند دا گرمائی لو کانو یفقون کاشک دائم گوی دے فالی ادھرکو کلیلا نوبا خاندی لگ ولی ادھرکو کتیرہ بجاڑی دیر اتا پانزو سم سیباتا جزا م مگان یو نصیبون بل الله ورغی سی جوزو جزاءن ب مگان یو نصیبون بڅوب دا هیڅ دای کایو فیر راجا کنا وینا توا افد منهم نو کا واپس کتلنا الله یو ډل تو زینان یو جگوالستان د باردو ولو تبو ته نور صلیان بل ستا کی مرګری نو اوگا چارتا بیا تا واپس لاڑی او بیا چارتا زی او لگا آسانه ای نو دی بوئی زستا مرگر ایمان وارتوائی ما سرموزا مرازا نرمی دا او آگا چانتا چاگنا پناپویای با دی سستی ری آغی دا قردی ری آغی نو آگا سرمو بیا نرمی نکی هغه وایي جذدار سره زمهر فقلن تهرجو مي ابدان او الطوام زيما سره چارم ولن تقادل مي عدو او زمما سره زماد دشمن وتوام سره اډو مرز زم ما جهت ديسته ده وایي جذدار زمون ما زواجه کومله بیا پېڅکازې راو راو شیخ صاددی لیکلي بیا ما و ما غرهو ما فاته نه رات بیا چې کله راشه بیا برا بیا راته ما ته پېڅکازې راو ګریدار توست پېڅکازې راو ګریدار توست ناز بارا ګون کې تنبګارې توست آغا چا سقالار شا چغستا غستا خریداری ناز برانگن که طلبگاری توست ده آغا چا نازونه اونکا چه غستا تاتی ضرورتی مالا سلرا دی پیچه کسی راوگی خریداری توست ناز برانگن که طلبگاری توست ده زوای مالا مراد مالا داشته پوره دي وقلن نخرج ميا بذا وننتقل دميا دعا ونجلمار سره دشمنه تار خو شان شي وي پنا سبه اول زال يوكان شپتم سي باستر فغد را انكم لو کې نه یې سره دروستو پاتې دي دن کو نا دروستو پاتې دي دن کې څوک یې سره چې کوروځي روستو کور کې څوک پاتې دي خزه ورتوا فرض ذوم هالخاليفینا وکذو لیا ځنه کندو سره کې نا مار سره مراد جنو ټارا تما زم ما مرګ ته جنو تاروائزه جنه کو سرلو بیگو مرگاتی مرگاتی کو رضیدم ان گم رضیدم بالکود اول مرآ فاکدوم ال خالفین نوکینای سرد رست و بادگیتون کنا و لا تسلیان آدم من اما تا ابدا دانا چه تا وردوائزه بز ما قوات مرآزه نا نا چه مردار شه جنازه و نا ننځته وو ان سره بیا غم خادايه کې 이어که ناجوړلې تاسو کو مایا رما صلی پر الله والي زم ما 이어نده بشوي دي ولنه زم نه اقواله لر نشي ولا تسل د ممات ابدا جنازمو کو په او تند ری باندې چې مرش چارو ما چې مردا شهو جنازې لر ولا تغمنا قبري ولدرگه په قبر زده ته بار دې سهफार انم کا ور بلای ورسولی دای کو فرګ پار کو ورګړ دې پال لا پیغمبر دا الله او ما او دایبم لشی او دایو انفاس کارن چې لري نفاسب د مرګ ولابو فسق راځي د منافقت کړه بېمانه دلال سي په دې منافقت کې فسق به امري ونا ته جنګ مالهم او اولادهم تا جوګيو نو ورته یی تا د ما دونه او زيو ناد چې دا یاره مال ورڅښته هیر زاملې دې ډېر شه اولاد او ماد انما يريد الله وان يغلبهم بياسك راده ګي الله جس زاورګيده رب دې په دنیا کې دغه مال او اولاد دابو ته غم شي ديبو ولا فسادونه جوړاي ته داي د الله سبب پور کې لاړي يريد الله بشك راده ګي الله جس زاورګيده رب دې کې او باباسی سا اونیاد دایو دایوی کافران ما فکیوی؟ وماتو فاسقون او سوی و تساکان وزوم و اهم کافرون دیو فاسق د دنیا ندی دیو کافر د دنیا ندی دا بنافقات چکرهو د دنیا ندیو کافر بزی دژ دنیا نه دي نفااس بځ دوا دا اونا ده اوزمان د وجهه په موسیبه تته ای دا اون زیداد مان دکهمان خلکو نه خوړلی یا د به بیا اړه به سوزی چې کار په نه وړه او پاکستان دی نه وړه دا اون زیلات صورتونه او کلاجنا دل چې او صورتته. احمد بالله او ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایمان رانے پا اللہ او جیادو کئی سرد پیغمبر نامی جادوی آریستانا او که داور داینا اولو تاول مال دار داینا دے شبیتم صیفات دو چه دل اللہ مال لگوار کڑی دے نو دے بوییرز خو سامنے موما پرید ماں مافکا وقالو ذنا نغمال قايدين وایديو پرې راي مونږه چې شومګال سره دنا استونه کور نارځو خدو سره رذو بیاي ګمال خوالفي يوش پېتم صفاته وژالو دئ بدې باندې شي سره دکدونه دیواد خدو سره ایصابشي و دبی علا ګلو به ما موروال شو دی بزرونو فوم لا یو قوم دوشه تمصفات فوم لا یو قوم دین پویږي په پن مطلب ځان ذلیل کو لاګی رسول لیکن پیغمبر واګه سان چی جا د ہوگا پلا گولد مالنو کڑولد داننو دغا کسان جی دے لرفائی دی او دغا کسان ان دے دی, دی کامیاب تیار کردی اللہ دے لجن دن اچھ بہی با دلان دے دا غین والے ہمیشہ وعیب دے کے دالک الفاظر او دا ان دا دے کامیاب دا کامیاب دے لوئے وجال موذرون من الاراب ها وجال موذرون من الاراب اوس المؤمنان بیان کئ نو کے په ګو صفات د منافق بیاړی وجال موذرون د ځان سره په ډاله بیان د مومنانو مؤمنانو دی غدی تراو شهادت الله <سؤال> اللہ <سؤال> بے ماف کی و جان من الاراب <سؤال> رالا غزر و اختون کی دباند چانونہ دیدہ پارا چه جاتو گریشی دیتا و قادر لذینہ قذب اللہ و رسولہ چه دیوی ملہ اجازت راکا مندر سرزو او حالانگ ناسوها کسان چگی درو پیلو دا اللہ و دا پیغمبرتا دا اللہ و دا پیغمبرتا زلده چوبه رسی گیا کسانتا چه کفر کرده ده اینا زاد درده کم زورو بانده او نبه مریضانو او نبه آغا کسانو چه نمومی آج ده خلقی خراجون سه تکلیفه مریض ده واسه نرسی پیسی والسخه نیشده نبه دهی بانده سه تکلیف نیشده ګدای نه زی اسباب ور سګ نشته اذا نصا ول الله ور رسول کلا چې خیر خوای کوي د دیندا الله او پیغمبر د الله زوګه خیر وای دا و زنراسي مانل محسنینا من سبیل نشره بنے ګانو باندې سم نامthia او نناده به وګمه روبان ولال الذين نيشت ده بوج باغ کسانو ها اظام توکا کلا چرن تاتا عرب موسی شری رزی الله تعالی او داغمر گری هر ایال نبی علیہ السلام دی منلا سورلی را کا مغمدر سرجو جیا دل نبی علیہ السلام می سو شو چ مونږ ورسہ کو چې سوار نی نیستا خپل واسو مراسی نه منبر ځات په عادی کیو نو په جلا شو او نبی عليه اسلام ځګه بیا سوار نی بیا وتاواز غوړ کړو والا ولا نلذین انست به پاک اسانو کنا چرن تا تا دینه پاره چې سوړی ورګت دایلا نتاور دوی نموم آقا چی سولی دار کم سوار کم تاسو پاگی وارد دائی وآیون تفیدو مناد دامی اوسترگیو دائی دار والد اوخ کنا تفیدو مناد دامی دار والد اوخ کنا حضنان د وجد غمنا اللہ اجی دو مایون فکون چې دائی نموم آقا چی دائی خالج کی ذکا بې شګامل امه تیابګه سانو را چګي جګوارستان او دای مالدار رذوب ایه ګون مال خوالفه خوشاله جوړي پښې خبره چې سره د خزونه خوالفه د رسو پاجي دونکو خزونه سره دای د خزونه سره خوشاله شو وتر الله ولا قلبهم درش په تمصيفات منافقو موروالده الله ذیب ذونو بعده فوم لا عالم نداین بویږي اول صفت د منافق ذکر کا چې کوسا لا او سستی په کې رااله لا دون صلاه الا و او آخري ذکر کا ردو بیا یغون مال خوالفه او ولنا بگی جستی راغلی وا ونا راست دی راغلی وا ولنا خذوله شو خذو سارا کیناسته او منافقان تاسو ستای دی اتو رسولي چلاړی خذوله شو د خذون ایزاب شو وتوبعوا او تطعوا قلوبهم لا علمون نو دین پوی قرآن دغه قرآن سره خبر دی یا ذا ذرو نه لے ګومې جا تم له او زر با پیش کوي تاسو ته کلاچ تاسو هغه پسې دی تاسو هغه پاس لار شي دای وراج خپل زرونه با پیش کوي الا تاسو ذرو او زر م پیش کوه لانه م نه لا ګمګا تصدیق نه کو بتای زرا خبرګړې مونږه الله ستاسو خبرونه مونږ ته الله ستاسو حل ویله ته زوال سو هاي معلومه وسار الله وحوالا گم رسول زره چګوري الله ستاسو مالو پیغمبر دا الله نمو حشریکین وی ګره پیغمبر عالم الغيب دګنا چې خلق د عمل پته دوا تا او د خلق او عمل بورینو عمل به پیشکیږي کړه مغوایو ها د دې د رعایت یا څاټه لګمخ کیدار د وا ما ثم در دنیا لالم الغیب وشادہ بیا با پس کې شیال ذات ته چې په دې په پټو مخ کار و نن خبر و کی تاسو باربان دې تاسو کو يغلبنا بال سيهلبونا بالله لاكم ذره قسم نه مخروي په الله باندې تاسو تا کلاچ تاسو په سي دي تا د تور لوان مونږ نه انجامه دا شي مخوارو دي نه ته پاتره چې وا پس تاسو نارځي تاسو باندې مخروي دی با قسم پر قسم په ولای ز کاذان نه پالي قسم په ولای ز منافقته و جنه مچوري ميوا واریدونه مخواړی دې نهای نمړی څوندا غلی رېجز هغه 갈ته وي جبوي تیزی دا منافقاسی غلی لری کا مړا غولن ان نمړی څوندا گنددا غلی و موام جهنم او زاید جاننم ځان به ماکان سزا ورګی سزا په سبدا ایس دای یخلیبون راګون قسم نه وخی تاسو ته دغه پارا چې تاسو خوشاله شهید دی نه انده قسم غری مردان زمایو مرګ له هبره خپل نه مولای شه راغله و قسم یې غون چې زکو دغه دی او زکو دغه دی ما په خوابه می چاندو ريو سرور زو پاینو له اورږي صاحب بیا مراده ها با یا لهونه لغم له تر دوانو ما قسم نه وی تا قادر بارا چې نو ګټ تاسو خوشاله ژوند دی نا نو الله نه خوشالي د قوم فاسه قانونا العرب اشد كفر و نفاقا بانج سباند چانړه سخت دی په دې باندې وَحَجْدَرُ اللَّهِ عَلَمُ وَحَدُوذَ مَعَمْ ذَلَى اللَّهِ او قریب دی چه نبویی بودود آگا چرا لگی دی اللہ پخبر پیغمبر نگا بانده چی پدید که اوپرسو پر گئی وَاللَّهُ عَلِيمُ وَنَا حَكِيمَ اللَّهِ بُعَوَهُ وَحِكْمَةُ وَعَلَى او, او بازده بانده چه آنه آسوزی چه غنیوی آگا چه خط کی دی مَقرمان تاوان او انتظار کوي په تا صبح نزه وا که سمال د غیب دین لګي يردا خو جوړ تاوانو شو او په دې تماجه په دې وا دسو مصیبتونه راشي علم دائرۃ سوین په دیوان دي یا دیس بد والله سمعون علی ما لا یرید کنه پوآ ومن الاراب میمنو بالله او غاز رباند چان نه سوق دي چليمان لاړي په الله پر ظاهر رضوان دي وا ته زو ما په قربات نه هند الله او نیسی زي هغه خرچ جو سبب ني زه کده الله سهار وسنا در رسولي او د پارل دعا غانو د پیغمبر چې پیغمبر برا دعاو دعا مال خرچ کوي راړی دا زماه په تنظیم کې د جماعت پاه قبول کا دا د لا د پاره قبول کا دا د م د پاره قبول کا دله چې ماته دعاو کی او الله ته ن ش الله را شي ال الله قرب دله اوو خبردار دا س د نقد د زره دې دنه وکی دیلارا الله په خپل مېرا باندې کی چې دیلې کومه چې الله ته نږدې شه ما او دروازه لا واړی ده د دې په دې یاد باندې کې موږ به را نیو الله ان قربان دللام نو خبرلاره د سباب دې گاده دیلارا اوس یو مرګ دې تفریق ټلیفون وکړ وی جی لانګار ملګر دا در لیک نو که تاسو مال خپل نمبر راو لیکم ما ول تاسو نو ما دا نمبر رسو درو لیکم چې لانګار نشه خرچا درو لیکم دا سبب دې زکات الا ان قرباتل نامو خبر لا الله سبب دې زیکات دې درا سیر کرو زر دایي چې څنګه وږي دایله الله په خپل مهربانای کې یقینا الله دې بخوږه مهربان و وسابون الاولونا من ال مهاجرين والانصار مگه پلوږي دا الله دین تا انا اولونا ولجوي جنات د مهاجرين و انصارو معا او دعا کسانمان چې تابداری کڑواد دائی پخیر تاری که باعتنی رضی اللہ و همم و رضوانه رضا بی اللہ ده دینا و دائی بحر رضا بی دا اللہ نا و آتا لهم جن ماتل او تیار گری دیلا جنتو نا چه بایی با دلانده ده ندائن و لی همیشه بایی بدهی که همیشه ذالک الولو الزم او دا دکاه کامیاب له یو و مممن حلق من الاراب منافقون او دا چرنا چان چا پیر استاس لذی زبان دو نا منافقان دی, آل المدین دی او المدینه والاوا نا مرض الا النفاق کلاک دی بن افاق لا پ غمبرې تا ته وئ س کلیې منافقان قان دی چاپ ربانډو کې مناف لا تعلم ته نهپ جان غله نو او د د سره سکې چا الله پیغمبر غمبر د و ته د کلی مناف قان نه پی جان مکې ہوطوی عملو او عمل نه خبرو دی او دنده ایلا تالمو تم بيجاميا غيلا عمل چکاتي اولي دي نو اوي خبرو دا نه چي ټولو عامال را زګا دل دي کلي منافقان بيجنير وسور بسي بیاوا نانو نالمو ميا بيجنو ديلا مولا لقاري موضوعات کي ذکر کړي د ايات دا نبی علیہ السلام د وفات نه اطل سره د 18 دِن مخ راغلے. او راغله اواخري عمر کې نبی علیہ السلام د کلی منافقانو ته معلوم نواله ملغه بسنګ شي نا نو نا لمغه بینجن د ایلا زړی چې زابور کومغه د ایلا دوه झाला سومه يردنا الى عذاب النذيم بیا بوارو لشی هزار نو اتا تو سمارت دا قیامت مخ کی 2 زلا عذاب تو 2 زلا کم زای یاو به دنیا کی او 2 زل په قبر کی عذاب قبر د یو یاد ویش کای په عذاب قبر نارو يردون الندی منی منګا تل سیاط تو نازا په قبر ثابت وو رګان دل دې دوه زال آزاد نیو دنیا او یو په قبر کې ثم درر دن لاو بناظیم زبيزم ما يردنا بوابوا لشهزاد تويتا واخرنا تربو بذنوبهم انور گسان دي چاي اقرار گو په گناو نو ابو لبابا رضی الله تعالی او کاوی ابن مالک مرانۃ نوربی هلال ابن امیہ دا مرګریو او دای پادیشیو د jihad نا ابو دو بابا داوی ابن مالک هلال ابن امیہ مرانۃ نوربی دا صحابو او دوی ننزو سه باجو بدی کې دای پادیشو چه پادشو نو چه زان دستنو سر او تلو ویتر آگه و نه پرانیز ای تفسو چه نبی الاسلام نی ویدی نو چه غیو ها پاس رالل نبی الاسلام دا پا تاو دا گیدا نبی الاسلام ای زیس نه پرانیز ما چه اللہ و اینو پرانیز ما نو آگه استنو سر زان تللو او دلته ټول یو د شپې ورځ را دي حياتونه رااله او الله معاف کړل او پرایم منسٹر سردار سیو ډکا ورته کاوه مالک هلال ایو میا عمران در نورابیو چاګید شرم مخه لران دل پنا شو د شرم د وژنه ملامت د وژنه مخه لران راتل لنبیا اسلام اعلانو کو وداغي نه سوشل بایکاټ دی داغي سره خبر نه کوئی بور سره نه کوئی چاور سره خبر نه کولی تر دې چې خپل خوځو به تړړنای کیفو دا خبره به ور سره نه کولی حضرت کار ډېر لوی څړیو او ډېر عزت مندو چا د تا پوزګ بتا سخت راس کمه تیرا شوی په ما نه راډي سخت تا و چې زه بازار کې روانم او د روم باچا خطر علي غلو قاصد ور کړو زما په نو ها دا بازار کې تبو سنه کول کیا وتا زه و خلم زما له خطراله ماته لیکلو چې ما ته پته لګیدل جتان تانه مرګره بای کاټ کړی تی اواز پری خو ما ز غراځو زو طالب ډيري زیاته وی احترام وکم او ته ما څنګه او دا د وختان نه دا هي عدد دی ور پاډاو چې د محمد سلمان نه خپلې نو خپل کی دا د بېمانه عادت دی خپل دشمن به مرځ آتا نکه زګ خپل دشمن دی او ته هغه نو غزان له دوس کی ستاند مقابله نو وخادرات لیکلو ما جخطو لیکلو اوکته په پال ورځ ما ډیر زیاتو ځل شه ز دورا کمزورې شوم ما چې منصور لا سلام د دشمنانو زمانہ تم بيداشه وه استان دشمن تمه بيداشه وبدي په وجه چې تبه غیرت تا ته منځ را راځم خراب دي په وجه تاسو به یعنی که تان آگایی ری دے پدی پویچ کلاک دے تا تا بیدا نوی چه ماسکا رازا دا تا تا تا جو ماسکا رازا دا بدا لوکم دا تا بی غیره تشوی زکا چک پویچ دے کلاک دے نبیارتانو وی خوصا سوستی او سغلتی ریا گلی او صحابا آگا خوڑیر غیره کیوڑیر بادرانو کل اگا سوستی ریا گلی واد اگر لگا سوستای دا سر راگه چه اگواتاگی ماس گرگاشا خوانه خیرتیو اگر داو نوی چه هاو دارده اگر پاگراد و امان در زیاد جرلیو چه زمان دشمنانو تما پیدا شوا او بیا مافیر آلا و اگر اونا او نور کا ساندی چھگئی اقرارو که پکل کناؤنو گاڑوڑت گڑیوان مال لے که او نور باد و یاکنن اللہ میرا بانی گوگی بدای او یاکنن اللہ دے بخونگی با میرا بان خول منا معالیم صدقات انتو طاہرہو م و اخلاد مال جنو دین صدقات چه پاکی دا دا دیزرونه و تزکیم او پاکی بدنن دا دیب دیوان دی وصلی علیه ام او دعا گانه وارا دیلا یا گناستا دعا اتمنان دید پارا یاو مرگرهو تتی ماخا پاشوه او بیا مافیدهو تاوکلا او مرگره تخفره لی تالس سر قدر گئی اوائلتی پر دوڑا لاس احتوالا چه اگه پوشی چینا ماتی پڑا کسی نیشتی زکر صدقا تخفا خلق نه قبل ایئو صدقا در آغا چانه قبل ای تخفا در آغا چانه قبل ای چه سر امین او جدتی سا تخفا و آل ای نو اگه خوشا که می جانان صوغات قبول کی زما تندے په اسمان ته پورته شي سبحان الله نو صوغات توفې درغړه رحمتوالا که می جانان صوغات قبول کی زما تندے په اسمان ته پورته شي انا صلاة دګا سګ الله اومه یاګینان ساده واګانی تویناند دی لرا دعا مو تاو کا مرګري تو مرګره تانه تو د بل په لاس راځي په بلې راځي وا خير د په خپل اداره نو دا نه چې ان تاله نه را رسي بلې ور کی هغه راډيو نه را رسي او چې هغه خپل در کی او ته ته والي په دواړه لاس بیا و ته دعا مو کې را خوشاله شي نو په خپل لاس راړه چې دعا مو ته و کې او هغه خوشاله شي ان صلاتک سكن دانه چیګنی هغه با خیانت کی جبل له ور یا به غ نه راډي خدا سبب د اطمینان چی ان صلاه د کار سگن اللهم يا جنم دواستا سبب د اطمینان د دایلا الله سميع عليم او الله دې ورې دونکو په او الله عالم الله يقبل التوبه بعدي آله <سؤال> نه بوږی چاګن الله کبلې توبه د په نو باندې غاو نه و یا فونو صدقات او منظورې صدقات وان الله او شاندار دی الله توبه کب نه وګو مې اربانا وقولوا او څنګه ول کې ویو فصیر الله و رسولو No, vayugur, pegambar, الله ستاسو عمل ګوري او پیغمبر دوی وی ګوره پیغمبر زموږ د عمل نه خبر ده کار دابل جواب وقوله مروا ال دو عمل کوي فصار الله ملګم زر دې ګوري الله ستاسو عمل ګوري او رسول او پیغمبر دا الله والمؤمنون هم مومنان نن دوی مؤمنان ستاسو عمل ګوري تا مومن او آیا کنا چو اي آو و آیا ما تاو آیا کم عمل کرده دکا تاکو مومن ازا ما عمل گوری کارا ما دسارن اکم کم عمل کرده تراتاو آیا کدار تا معلوم ایو مومن او کنیم عربیان او تم مومن نئی دکا چوال مومنون او مالا دام حتلاب نده پرگادو او سار شویدی ګوري عمل چې ګم مخامخ دي نو مؤمن او مستعمل ګوري چې مخامخ کې معامل دي دانه چې بغیب پوهیږي پیغمبر عمل ګوري چې مخامخو دانه چې بغیب پوهیږي ورث در دون وسدر دون لا علم الغیب او شهادہ ځر نه جواب بس میکنه شی یا ذات تاج پوه دی په ټکو نو خبرږي تاسو باغ چ تاسو کول واه کورونه مور ژوند له امر الله ا نور کا سان دی ځای واپس کې شروع دا الله تا یاواز زاورګي دی لا ا نور کا سان هلال ابن ميا کعب م م عليكم راره نور بيو ځکه ابو دوبابا دغه وا <مزداد> هرونا مون ژوندله امر الله نور کا سانځیو اپاس کې شو ګمدا الله تا بیا با سزا ورګی دی لای اب مهرباني وکي بدایو اوا دې په او یوک ملت والا <مزداد> ولذیل تهلو ما سرام زرارا را کا سانځي غیونی و جماعت د بار د <مزداد> زرار <مزداد> دکا منافقان مدینہ کی راولا گیدل یاودو سرے پٹا سلاہو کا چمم باپ دے مدینہ کی جمعات جو گدا دے دے وقتا نہ دتے پا نبی علیہ السلام تا مقابلہ کی جمعات جوڑو اگا اصل کے مورچے جوڑو لے دشمنان لے اسرائیل راولا گیدل با فلسطین کے مستقل ریاست جوڑ کرو دا ربز کنټرول کوله لپاره کاډیانان راولایو نو په پاکستان کې ځان لا مستقیل ریاست جوړول غواړو له مشين ان شاء الله دغه لپاره مسلمان هغه کنټرول کو دا زيو استان نه عادت دي جمعاد جوړو او ځان مسلمانان وی نبی علیہ السلام د منجومات جوړو یی دا موږ نه لګلره راټلې نه شو تب راشه او تب را بنیاد کې دی بنیاد په نبی علیہ السلام کې خود دیو پارځ دیرا باد نی پوی انشي اوی دی کې و اسلی جما کو او بیا با پیو یو در باد نبی علیہ السلام مرګرو عملو کو بنیاد به متا کی دي مدرسہ جوړو وبنیاد لراجا ماګه بنیاد بدو بنیاد به بتا کی دي او مقصد وې تا مقابل نه مرکز بس دشمن د پاره جوړای ولا لینا تحلم ذدم ذرا را आकाशانه چغې جوړک جمعه ده پارا ده زرره سولو و د و ده پارا ده کفر قواره و لو و تفریقان بین المومنینه و ده بار ده بلدونه و پمیند مومنه و لو گه چه دهی تس لمن حارب الله و من قبلو او مورچا ده پارا ده آنچا چه خلاف کرده و الله اللہ و پیغمبر پخواه ایل ام مورچا جو والله يا اهل والله ان ارادنا الا او قسمنا فريدايچه را دل زمغا مگر دخي غړې منغه او قسم وته یو خدای دې قسم په خدای دې چې منغه او قسم اچګړې والله يا شاد انه لا او بها الله بیان کوي چې دې درو جنا دادرو در جن دي بدر مندو کا کېګا لا کنوویی بدا مو درگا پتاگا جمعات کی چاری اومر اگی تا زمان آگی گو درگا سے سال تقوی خاما جمعات چی درگی بنیادی خودشوی در پتاکوی مسجد قبار داوالی را دینا نو لائک دیگا چی درگا آگی کی اگا خاصل تاو لیندی او بنیادی مرکز ثولے د زجری فیر یالمیونه بونا یتو او په سڑی کې سړی چای مینا کایشه ځان خپای کی آی کی غازول جماعت کې اصل کے چې کم خلک دې غډر پاک خلک دې وان وی برمو تو هیرینا الله و الله وی برمو اللہ مینہ گئی زان پاکہ انگو سرہا افامانا سسا بنیانه اولا تقوی آیا, آیا اگا سوڈا چه خود شود بنیاد داگی آیا اگا جمعات چه خود شود بنیاد داگی پو تقوی دا ترم دا اللہ وردان او بردان منتی خیر نو آگا گورا دی یا غره وې چې بنیاد خو یو د شوه داغه پاکه مړه الله شباب کنا لا جرفن شو له هر ان بی وینر جهنما نو مولا او شدا په دې سر بوره د جهنم کی اندا چې بنیادې پګاندی وه شي له وځي واللا ولادكم الظالمين الله تو وږ نور کوي کوم ظالمان تا لا زاب بنيانم الذي بناوري بتان هميشه ويا باد الزيا چې جون کړي دایي سبب شک پرژړونو دایکي مگر چې ټوکډي شي زړونه او الله انما الاذرا المؤمنين ان بصاوا ما يقين الله غستيد المؤمنان نفسن حدايو اعماله دني دي بيان لا ول جننا به خبره دي دل جنته چاله بول جنات ور گئی ما دار لاد بارو لو زاند لاد الله به الله بدل یو قادلون ها فی صبیل اللہ نو جنگ گئی بلار دا اللہ کین و جنی کافران او دی و, و جلشی وادا لابا اللہ بانده رشتیا پا تورات کے و انجیل کے و قرآن کے و من اوفا چاہش براو آلے ہوگا پا وادو بانده طرف دا نو زیرہ و آلے بیس تاسو بانده آ تاسو بیا ګرځا پاغي باندې الله سره شهزان او مال دې په ورک او دا نام زاده وا رستا و ذالک او الفوز العظیم او دا هم دا دې کامیاب لوي عطا ابن ما بدون او ځګم سی فات ذکر کوي ل ترغيب تو بایس ننگی عبادت کنگی الحامدونا ستاینا کنگی دا اللہ صعی ہونا کلونگی دا اللہ پا دین کی ورآ کیونہ رکو کنگی سجدہ حکم کنگی بماروف او منہ کنگی دا منکرنا ورحامدونا لی حدود اللہ سا حدود دا اللہ او زیرہ وارکا مومنانو تا ما کان نبي ندي مناسبه او پیغمبر لا واه کسان لا چې ما راوړې چې بغن واړی مشرکین لا ولاو کان ولي قرباګل وی خبروان پس دا غیناج سرګام چې د ایتان ما صاحب جو فهم شهدا دي جان میاں لګانو بيره سلام تر دره پاره دعا وغوښتا مشرق در دمیان الال دعا بو علم نقواری و ما کانو اس دعفارو ابراہیما دفدوا ابراہیم علیہ السلام علی پلار لدعا و اختاغو مشرقو چو احساس دخفر لکر بی انو کار بی خفیات جواب چاہو ابراہیم علیہ السلام علی پلار سروادہ کردوا چو زبا تاالا دعا گوارم نو هغه واده پر او دعاواله وخته یا دعاوو الله وااله ما ده هدادت هغه الله دعاو ده هدادت وخته و ما گانه ز ابراهيم اليا بي نو هغه بغنا ز ابراهيم عليه السلام پر د خپلار مگر د وجدي اواد دینا چا ده ګړواد دي د خپلار سره سوره مریم او سرور اختمات کے بیار رضی ساس استغفروا لغربین او کا نبی حفیظ وعده کړو فنم فنما تبین لونوار گلا سرगंज زدتا چې دښمن د الله نو بیزار شدنا شد یقین ابن ابراهیم علی السلام اج ذکر کوم که او الله تعالی ډیر صبرناک وما كان الله ليزللكم ان ده الله چه مرغ ګمړای او یو قوم باندي پس دا غينا چې دا دږي دیتا تر دې پورې سرګانګی دیتا چې نه ځان ساتي راغینا دا وتاوخه دې دې نه ځان وساتئ او چه بیاوند دې نه ساتي بیا بمرو وایو ان الله بكل شيء عليم يقدر الله دې آریو شیبان دې پوها ان الله له موږ سمات ولارده داو توحید یقین نه الله چې دل راه اختیار دې څو دمدار سانو د سمکو جون دې بوله امر کول کایو او نشته تاسونه بغیر د الله نه دوست او نه څو ګمدا دی لا پتائی سرا میرا بانی کردی اللہ پا پیغمبر و محجرین و امسار و اگسانوں سے تابداری کردی دی پیغمبر پاکا وقت آکی او سر او وقت تنگ سے آک گرمی من بعد ماں کادے دیو کلوکو فریدی منو ہم پاس داگی نا چھ قریبو جکا گشوی اسنو آدے او ڈالے دینا نو بیا میرا بانی اوگلا اللہ پا دائیو دکا تبوک لاجتل شکر ام گرمی وی اپا خبون سنو دچاک به سرمانی بید خبون بیا میرا بانی اوگلا اللہ پا دائیو بیمرا ورراحیم نا اللہ دے پا دائی بانی نرمی گونگی میرا بانی و اللہ سلاس دل لین خلی او با غدره اتانوها اللہ میرا بانی اوگرا چغیل رستو پاتی شویووو کاب ابن مالک مرات و مرابی حلال ابن امیام ترده بوری چکلات تنگا شوا بدای بانی زمکا بی مارا حبا سرد فرا خوالینا وزاقا تنگ شو بدای بانی ساون دادای اگر ما نوگا دای چنیش ده دا زاد دا اللہ نما گردی اللہ تا چل اللہ ماف گئیو یا میرا بانی اولا اللہ پا دیبان دیده پارج توبہ و بازی توبہ راو بردی اللہ تا ان اللہ و تواب الرحیم شانداد دیده اللہ تو بگب لونگی میرا بان اس ترغیب ورگئی تا یا ایو اللذین آمن تقو اللہ والمؤمنانو یری غیدار لا ما وگون ما صادقینا او شئی سر درشتینونا ندی مناسب مدینی و لاوا چانل چا پیر دغید باند چانونا شړی رستو پاتشي د په انبار او ندی مناسب دایدا ولار غو او ندی مناسب دای لا چ دای مینو کی د خپل ځان یو سره زیاتات د نرز پیغمبرنا ځانګ بیان امدا د دې وچنا چ د دې کی د رسیدای تا تنداو مستړیواله اننوغا په لار د الله کی سماتاو قدم د یلی تکلیف راځي پاګه الله جوړ ور کوي کله مو جای لوګ هاو کدید دا اللہ پر دین کیلوگا تیر رئی ہے وَلَا اَرْتَرُونَ مَوْتِهَا نَا نَا پیمال کئی ہے یوزای دا پیمال کولو چه غوصا کیگی پاقی بانی کافر پی اوزای ورزید کافر پی غوصا کیگی پاقی اوما لاجرور کئی وَلَا نَا لُنَا بِنَا دُرِن نِلَا او نَا سَلَئِن دُشْمَنَا سَمْبَرَادَ مگر مقرر شہد دیل راپ دیبان ای عملن صالح عجر دا عمل سالح ای دا دب صالح عملو گلی گریشی اِنَّا اللَّهَ لَا اِلَا اِلَا اَجْرًا مُحْسِنِينَ یاقیننا اللَّهَ اِنَّا بَرْبَادَئِ عجر دا نیکانو نیکانو عجر اللہ زائے کئینا ولایو ویو نا نفقتم سریرتم والا کبیرتان او نه کار گئی نهفقا لگا نډیرا ولای دغه وادیانه نه کته گئی یو ګاندا چې لار ابان زی اله ګته بالا عمر مغر مغان شوه دایله نه کدې په لار باندې دې نو داږي لو الله الله جرور گئیو کده د دشمن سره څه نه لېنو باندې باندې والله الله جرور گئیو یاني پارس باندې دل آجریا خوب هم دا اجر ده او تر ولای په اون وادي هم نه کړه مگر موږ سره دې لره بده باندې ګاماله د قاراچ بلوالکی اللہ خصلاحاچ دائی کولا وما کانا المؤمنون آلین فروق آفاد ندی مناسر مؤمنان آلین چوزی دائی تولا تول جیان لما دائی جی بودا گانا وارا اوخذی فلاولانا برا من کلی فرقاتی منو ام ولین زیداری اویو ڈالی زینا او تول گے یا تفاقه وید دینی چه زان پوئی که با دین که او دیده پارا چویی ریخ بالقوم کلا چواه پسیده ایتا لعال لهم یا زرون خامگا چه غیو میریگی علم لہواتی نو یاو دیلا چه زان پوئی دا چه علم دے حاصل که خلق بای ارد آلا دا نه۔ ایدا امر بالمعروف و عن المنکر کہ ځان به وم بچی یا ایو الذین یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر جنگ گیاګه سانسرا جنی زی کافرون نه او د میومی په تاسو کې سختی تھا ته نزدیکه کافر هغه سره و جنگ کا شیخو القرآن الله دې رحمتونه ولېږي بار زمانه کې چې قرآن مخالف یو وغدبه سواریا نو mulawe هغه ناغه مخالف بله هغه ته ماتي mulawe مې کاټلنګ د ماتي و داز نورو مردان تطلو سکار یو چا ورته نن کو جلسہ دا به څه جلسہ وېد پرویدیانو خلافو شیر قرآن می خواه داخلی اخواه خبره دا شیر پرویدیانو خلاف جلسه گئی زبور سرمه شیر قرآن لارک اپنی باعت کی جلسه واد ستیج تاوکو تر شیر تقریر او نو شیر قرآن تقریر شروکو دا یادونه وی قادر اللہ دینہ یلونہ کمینا الکفار والی اجیدو فی کم ان اللہ محل متقین بیکور ای پکار دے یو کافر دے سے سمگنا دے یو دے چھے مگتا دے دے من بات کم سارا جنگ و خلقوی نیز دے سارا بیکور ای پر پنجاب کیا راو دے دے او هغه احادیث نه کوي او یا حدیثه تجدید ته هم من غلط دي او دا غډ ورتي په زمونږه علاقه کې اوس اړه دي هغه وی قران او حدیث دواړو ته تجدید دي او دواړو نه انکار دي نو موږ لا په کار راځو ول دبل علاقه دې پرمریز سره او جنګ خر گوه دی سو دو دا کمیو ده دا سڑه کچر ده شیر قرآن رساله راوان غصتا د متا مولا رساله وان شی مقالل لہ قرآن و حدیث دا جد نشتی اگلا پورا ویداج خواگی ناز در سنوائی و پنجاب پسیزید دل دی وی خاتم نبوت خاتم نبوت در خاتم نبوت کافر ده او د خاتمه نبوت مونږ سره jihad پکار دی او چهو سره وای نبی اره سلام دوه سلام بعد نبوت ختم نه ده ځکه زوم نبی ما د نبی اره سلام یو شه ځای شریعت نه ګرځولې او مرتدي راول کی او د ځان نه جوړای نبی آئی اسلام سنن دن آباد پا جمع دعا ندا کڑی یاو سڑے کئی خوزان تا نبی وئی گا چه پیغمبر یاو آمان ندا کڑی نوابا نکی او جتو آئینا دا سواب دے او دی که عجر دے او دی که سواب دے نو دن آتا پسکتا پیغمبر پاک کڑی دے کنا ککڑی ماتے ہو کھایا او کاغن نی کڑی نو یا بطل زان تا پیغمبر وائی ننتبه های چیزا پیغمبر مزد آدھا سوابکار کو متاسوئی ہوگئی کتا خوزان تا پیخواد میرے بہت منکرخو تیئی ہے یا ایوہ اللذین آمنو ها مومنانو جنگو گئی آگا سانو سارا تاسو تا دکافرنا ولی اجلو فیکم غلزا اولی مومی پتازو کس اختی سورہ تحریم کے ام نم آیات کے دغسے ہوئی وَلَمَنَ عَلِمَ الْمُتَّقِينَ أَوْ كَشَيْءٍ يَعْلَمُ اللَّهُ, اللَّهَ دِي سِرَّ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَن زَلَّ سُرْدُونَ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى فَمَنْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ نَاصِيَةً سُبِقَ شَغَوَى أَيَحُكُمُ الظَّالِمُونَ إِيمَانًا كَمَا اسْتَسْمَنَ شِذْيَانَ كَغَلَ دا چای اکینوی ازیاد شو؟ فاهم اللہ دین آونو ارچاک سادی چی ایمان راوڑه دے نخکارکی اویل را سرد ایمان واهمی اصلاب شرونو دای خوشانا خوشانا ایزیری یدی اوارچاک سادی چی رود آئی کی ایمار از فزار دوم رای سامیلار سیم دایلا گند، سراد گند، زلونو دایی، اصیه پتنه لگی، او جاگا مرضی، تاا قرآنو اینو ده بر بر جور که خلاف بشورور که، و ما دو هم کافرونه هم ربشی یو دیوه کافرانه، اولای رونانو آده نبوری، چه دیوه آده امتحان کنشی بار اوکال که او دل یاد و دل، او بیان دیتو با نو باسی او ندائی پانداخلی و ایدا ما هم زل صورت نو نظر بازو ملا بازو گوری باز بازو تا چایا بینی تاسر ری اوتان نو کچاو تا خیال نی سمان صرفون بیا حکشی گی غلی وندیان زانو باسی چا چا خورا خیال ندائی که اوالو تخیال لے او نو ګوري چې چاراته خیال غریب او آزاد او باسي بیاه سمن سره وو حدیث کې راځي کارین شریف يمين او شماله نبي عليه السلام بکله هيته راو ګرځي کله کس طرف تا صرف الله او ګلو ګنو اړول الله ژوندو دایو دا دې د وجنا چې دایو کوم دې نو پوي دونکي لا کج جا ګمر سر ميران وس کوم ته دای شراره تاسو لگی بده باندې هغه شې تنګي کې تاسو پایې هر څاګه ستاسو پای دوه اپو مؤمنانو باندې واوا نرمي کوم کې مې روان ها اپو مؤمنانو مې فَإِن تَوَكَّلُوا تَنْوِير فَمَا صَبَكَ كَوَاوَئِدَل فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَا كَافِيَ الْمَالِ لِرَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ كَدَيَ وَاوَئِدَل او تي پري خو دې الله کافي دي وا لا إله سر کومګه بغیر الله تواکل دو بدی اللہ باندیز زان سپاره ماهه ووارا بولار شنظیمه او دارلا دی مالک دار شلویه سرد سلوری سیو اوال ایساگ ای بیان مشرکینو داغی سلور اقسام یوان مشرکینی چی وادا ورسرک کرده دا واغمو کررنو دیو سلور می دوه ماه مشرقین جواح مقرار ده تراغیوان تصابر او کهیو دوه ماه مشرقین جایی جنگ کهیو محاربین سالور ماه مشرقین ها چاگئی امن گفتده نوه غیل امن وار کهیو تا سالور کسمه زکرگل بیا دوه ایسا کی اوان ده کتابو او دره ما ایسا که احوال در منافقین او سالون رو ما ایسا که احوال در مومنانو او صورت ختم کرو در جمعه راز دا سبق بس کرو او بیا بز جمعه موس کرو داگه بعد چونتی دا او گو رئی باز مرگر و دعاگانی غفت دی دا اید پار دعاو کئی زمنگا در قومی اسملای سپیکر اصد خیصر ام کرو نیر آگر کرده ده زیه بیماران دی دعاو کئی چې الله واللہ شفا ورکی او الله دا اغای نور کور او نور مسلمانان دا دو مراز نور ساتی نور مرگری بیماران دی دو آگانی ورکی دی اللہ دا اغیل سیحت کاملہ ورکی اللہ ازبنگا طول او فادشوی مسلمانان کارارنه ای کزنانه په <مشاران> شران دي کونکي شران دي الله دې ټول معاف رحمت نصیب کړي او الله دې ټول رضا شي الان زموږ دا, آلا دا درسونه په خې تریکه باندې سافته ورسېږي سوچ دې مرکه سره تعاون کړي مرګ ارتیا کړي امداد کړي الله دې غي کورونو کې مانو کې خیر خیر او برکت دواړي سوچ درس در ستناسي پاری او ملک چې دي الله دې دا, دا غي حاجتونو تر سره اولا دار اترو له امدارو کی چا اولاد دی الله دې الله دې قام ساريان اولاد ورکی چا اولاد دستر کوه خوند کیو کور الله تعالی علیه الکریم و صلی